Godmorgen og velkommen til tirsdagens udgave af Euro Investor Morgennyheder. Tradition tro åbnede skattemyndighederne i går aftes tidligere en udmeldt for, at man kunne logge ind og tjekke sin forskudsopgørelse for det kommende år. I dagens podcast kigger vi derfor på et par gode råd til, hvad du skal kigge efter, når du skal tjekke din forskudsopgørelse. Vi vender også den store danske energikoncern Ørsted, der har trukket sig fra udviklingen af norske projekter om havvind. Men vi starter med at høre om investeringer i virksomheder, der beskæftiger sig med software as a service, også kaldet SaaS. Du lytter til Euro morgen, Mit navn er Adam Geil. For er man i stand til at finde de rigtige virksomheder, så er der rigtig gode investeringsmuligheder inden for de selskaber, der beskæftiger sig med software as a service. Det mener Henrik Carlsen, der er medstifter og CEO i investeringsfonden Horizon 3, der har fokus på globale vækst- og innovationsvirksomheder. Finder man de rigtige selskaber, så er de her forretningsmodeller enormt skalerbare og enormt profitable. Og dermed også enormt cashflow-genererende. Det er interessant for os investorer, siger han til Euroinvestor. Kort fortalt er SAS-selskaber virksomheder, som sælger software som en service og ikke som et produkt. Et eksempel kunne være Microsoft's Office-pakke, som man for år siden kunne købe på en CD-ROM i sin lokale elektronitforretning og installere derhjemme på computeren. Når der så landede en opdatering igen et par år senere, så skulle man ned i butikken og købe en ny version af programmet. Nu sælger Microsoft sin Office-pakke som en digital abonnementsløsning, hvor man kan betale på måneds- eller årsbasis. Softwaren er dermed blevet en service i stedet for et produkt, du køber og ejer, forklarer Henrik Carlsen. Sammen tendens ser man inden for en lang række af softwareområder, blandt andet inden for cybersikkerhed. Men det er dog ikke alle virksomhedernes forretningsmodeller, der er abonnementsbaserede, og andre kan være brugsbaserede. Det vil sige, at man eksempelvis kan få gratis adgang til en stor platform, men så kun betaler for det specifikke produkt, man bruger. Fordelene ved sådan en forretningsmodel er mange, mener Henrik Carlsen. Det skaber en mere forudsigelig omsætning for virksomhederne, og det giver dem et bedre forretningsmodel, der også er mere profitabel og forudsigelig. Og det kan man som investor godt lide frem for store projektsalg, siger han. Der er dog visse ting, man skal være opmærksom på, når man som investor overvejer at investere i den her type selskaber. Ifølge Henrik Carlsen skal man være opmærksom på, om selskabet har en nogenlunde balance mellem omsætning og indtjening. Der kan man bl.a. bruge den såkaldte Rule of 40, som tilsiger, at et selskabs omsætningsvækst lagt sammen med den frie cashflow margin. gerne skal overstige 40. Derudover kan man med fordel høje øje med selskabernes Net Retention Rate, som er et nøgletal, der dækker over selskabets evne til at fastholde og øge omsætningen på eksisterende kunder. Du kan læse meget mere om Software-as-a-service på Euronvestor.dk i dag, hvor Henrik Carlsen også fremhæver tre aktier fra fondens portefølje. Det danske energiselskab Ørsted trækker sig fra udviklingen af havvindenergiprojekter i Norge. Vi udvælger omhyggeligt hvor investeringer og justerer derfor både forretningsudviklingsprojekter og budaktiviteter, især i nogle af de nye markeder. Som en del af dette har vi besluttet ikke at prioritere havvindudvikling i Norge lige nu, og vi vil derfor ikke deltage i de kommende udbud. Det udtaler Alana Kune, der er chef i Ørsted for området Nye Markeder i Europa til Bloomberg News ifølge Marketwire. Det var det norske firma Bonhør ASA, som arbejder med havvindenergi gennem datterselskabet Fred Olsen Seawind, der mandag eftermiddag oplyste, at Ørsted ikke længere er med i Norge. Ørsted har informeret os om, at det på grund af en prioritering af investeringerne i porteføljen vil trække sig fra til deltagelse i havvindprojekter i Norge, og derfor vil selskabets deltagelse i partnerskabet ophøre, lød det fra virksomheden. Ørsted tilsluttede sig ellers i 2021 konsortiet med Fred Olsen Seawind og Hafslund Eko om udvikling af havmølleprojekter i Norge, men det er det, som det danske selskab nu har trukket sig fra. Bonheur tilføjer, at Hafslund og Fred Olsen SeaWind vil fortsætte deres partnerskab med henblik på at forfølge Utsia Nordprojektet specifikt og havvind i Norge generelt. Til gengæld var det ikke muligt at fortsætte med sørlige Toprojektet, 2-projektet, lyder det fra virksomheden. Ørsted faldt 0,5 procent mandag og indtil videre faldet med 55 i år. Det er blandt andet sket, fordi selskabet har haft problemer med udviklingen af sine havvindprojekter i USA der aften åbnede skattemyndighederne op for, at man kunne logge ind og tjekke sin forskudsopgørelse for det kommende år. Det skete, selvom den officielle dato for åbningen af forskudsopgørelsen hed 14. november, altså i dag. Forskudsopgørelsen er et budget over ens forventede indtægt i det kommende skatterår, og der er nogle ting, man med fordel kan have i baghovedet, når man skal tjekke, om tallene passer. Først og fremmest skal man tænke over, om der er noget i sit liv og indkomstgrundlag, der har ændret sig. Det kunne være, at man har fået et nyt job eller en lønforholdelse, og så huske at korrigere for det. Sådan lyder det fra Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit. Hun har derudover peget på en række punkter, man skal huske over, når man gennemgår forskudsopgørelsen. Hun peger eksempelvis på, at man skal huske at holde øje med om ens rente er stedet, hvis man har et lån. Det kunne være et boliglån eller et banklån. Derudover skal man tænke over, om man har lavet boligsalg, og om ens transport til arbejdet har ændret sig. I så tilfælde skal man huske at registrere det på forskudsopgørelsen. Derudover så skal man huske at tjekke, om Skattestyrelsens estimat for aktieindkomst er realistisk, og om man giver penge til velgørenhed, for i så fald kan der nemlig være fradrag at hente. Du kan læse mange flere tips til forskudsopgørelsen på Euroinvestordk. Det var de nyheder, jeg havde til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06 og følge nyhedsstrømmen på EuroInvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.